Won't you talk it through? Goizoko marraketa mazazpe minutu alaxi jakin dugu. Geroz eta indar handiagoa ari gaumenda hartzen interneten bigarren mediku iritzia eskaintzen duten erietxen merkatua. Geroz eta izen handiagoko mediku eta hospitalak ari dira zerbitzu hori eskaintzen. Eta geroz eta gaixo gehiago dira beraien historialak beste mediku batzuri aurkesten dizkietenak, betiere beste mediku baten iritzia jakitealdera. Internet mundua oso ondo ezagutzen duen Eduardo Valentziari eskatu diogu merkatu hau pixka bat harakatzeko zenolakoa den jakiteko ere. Eduardo Valencia, keixo gunan. Egun on. Gure Eskariz jaritu zara bigarren iritzi medikuaren bila dabilen jendeak interneten duen e, merkatu harakatzen. Mila lehen hartutako lanaetik, Eduardo. Bai. Kusiduzu, zer ikusi duzu zerrolakoa da merkatu hori? Bueno, ba, ematen du e, merkatu zertxo bait aldatzen ari dela ba espaldi honetan. esateko bigarrengo iritzia e, ematen zuten e, web zerbitzuak Eh, ezagunak ziren interneten duela, bo, bueno, urte askotxo, eh, alasen baldin badaiteke interneten, baina bai, balira ola biru, ola urte, olako bigarren ditz zuten webuneak, baina orain gertatzen ari dena, da estatu eh, batuetako hospitalerik ezagunenak eh, eh, ba, eh, baterako ba, hori zerarz Sinai Medical Center Los Angeles Angelesekoa edo Johns Hopkins Baltimorekoa, hau da hospitalerik e, importantenak ari direla zerbitzua hau eskaintzen eta e, <coughs> aldaketan abarmena alde horretatik dator lehen hau, ba, zerbitzu, ba, eman desagun prestizio handiko e, webgune, edo e, servit, e, prestizio handi, handirik etzukaten zerbitzok zirela, eta hori hospitalerik handienak ari direla zerbitzu hori ematen eta bueno, zerbitzua e, E, ez pentsatena dela e, erabat virtuala eh? Ez da, e, hau da, bakarreik e, interneteko e, bueno, ordenadorarekin bakarreik lortu daitekena Hort artean, zartzen dira e, mediku benetakoak eh? Hor, zerbitzu, or, hospitale hauetako zerbitzu gehienetan Mediku benetako, mediku bat eta joaten da bizitan e, e, e, Paciente horren e, itxera Eta e, lehenengo konsulta bertan egiten du, osea, e, bere paziente eta ola, begia aurrean duela. Gero, e, interneteko zatia, sartzen da, e, pazienteak bere formulario guztiak eta bete zitnian, hor badira, galdetegi luze-luzeak, e, bete beharrekuak, eta... E, pacienteak ere bidali behar ditu hospitalera, bede radiografiak eta bestelako informeak. Historiala, da? Historiala, hori beharrezkoa da. Horon, gero, erantzuna, eta erantzun honetan bosteun mila dolar, bosteun mila eurokoa da izaten da, hola, e, erantzun hori, bigarrengo iritsi hori matea, e, bueno, ba, etortzen da, edo mediku, <coughs> aura, leku horretara joan den bizita joan den mediku horren bitartez, normalenia. sea que, or, e, virtuala da, neurri batean, bakarrik. Arremana, egin eginriteke internet bidez ez da, baina gero badago hor beste kontaktu Hori, da, bat eta e, e, eneta ko kontaktu a cuchines eh satisuet eh e, orain zerbitzu berri hauetan. <gül> em eranetako zerbitzu bat e, emendi begira jarrita badirudi bat zergiaren gon daitezkeen mediku eta ospital horietara jotzeko erabil ditekeela, hor zerbitzu aldatu egingo da pentsatzekoa denez, ez? Bai, hor e, kontua da Diru dienes, bueno, esa, eh, egia esan, bueno, eh, prestizan diko eh, hospitaleak dira, eta alde horretatik, bat du bat, bueno, bat, confianza, eiazzeko eh, ebila, orengoan, es, orengo eh, moda honetan. Eh, lena, Se, horregoten da que estkazta. Lena gozbezala horida. Bañalare, bat, badira, eh, el carte, ola, estatu bat duetako, eh, mediko en el carte, que beste e konsultoria batzuk eta horren kontrako e, ba, bueno ba iritziak eta plazarat dituzte eta ba jakina dirudienez ba ezta lengo e, bueno ba, benetako eh consulta eta e, iritzi mediko zuzenekoaren eh eh ainako esuna e, sumenduteren frenaurkako e, iritziak ere e, plazaratu dira.